<سكين> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله تعالى فهو المقتد ومين يضلل فاولئك هم الخاسرون اشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله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 عن أبي كتادة الأنساري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاصب الربيع ابن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها كجعوتر رضي الله تعالى رحمه الله تعالى أبو كتادة الأنساري رضي الله تعالى عنه da e poslanik sallallahu alayhi wa selleme nosio umam u kćerku zainabinu kćerku poslanika sallallahu alayhi wa selleme dokla svoj unuku od ebu asa ibnu nabije ibnu abdi šemsa kada bi učinio sećdu spustio bi je a kada bi ustao na kijam, digao bi je Ravija hadisa Ebu Katade Al-Ensari, konjanik poslanika sallallahu alaihi wa sallam, o njemu smo govorili u poglaviju isti Tabeta. Umame, unuka poslanika sallallahu alaihi wa sallam, rođena je u vrijeme Allahovog poslanika, alaih salatu wa selam i on joj je pridavao veliku pažnju, puno je volio umamu sallallahu alaihi wa sallam. Tako da je nosio u namazu. Ova umame, ona se udala za Aliju radijallahu te Anhu nakon smrti Fatime. Zašto kažemo nakon smrti Fatime? Baš tako. I za, za razlogu, zato što je u istinu bilo tako. I s druge strane, zato što ne može se spojiti tetka, znači, sa ženom istom, znači, za jednim čovjekom. Pa je Fatima, radijallahu ta'ala, kada je, znači, približio se Eđel, napisala oporuku Ali da oženi koga? Umam. Da oženi, Umam. A poslije Ali je udala se za El-Mughiru i Neufela, ibn Harisa, po oporuci Ali, radijallahu. Pa je rodila mu sina koji se zvao Jahja, pa je on bio Ebu Jahja el-Mughire ibn-Naufar. Neki učenjaci kažu, ona je presjela kod Mugire, kod Mughire, i neki učenjaci kažu da nije rodila ništa ni Mughire, ni Ali radi Allah. Ali je poznato, znači da je Mughire rodila sina koji se zvao Jahja. Zeyneb. Čerka poslanika Saloseleme rodila je Hatiđa radijallahu te anha a 30. godine po godini slona. Tada je rođena, znači, za imem. I ona je najstarija čerka poslanika Saloseleme a postoji raziloženje između nje i Elkasima koje je starije. Oženio je A ona je njegova tetišna. Ona je njegova tetišna. Pa kada je zarobljen na bici na bedru, tražio je otkup, pa se odkupio pa je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, od njega uzeo ugovor da će razvesti, da će pustiti koga? Zainab, kada dođe u Meku. Pa je došao u Meku i pustio je, znači, pustio je, Zajnem, pa je došla poslaniku sa Loseleme kao muhađirka. Rodila mu je sina koji se zvao Alija i kćerku koja se zvala kako? Ko zna? Pa u mame, u mame govorim. U mame. Kćerku koja se zvala u Pa kada je došao muhađiren, kada je došao muhađir poslaniku Salasem u Medinu, vratio mu je Zeynebu sa onim prvim brakom koga je imao, a neki kažu da je napravio novi brak, novi bračni ugovor. I um preselila je Zeyneba radijallahu ta'ala nha osme hijžatske godine i poslanik je Salasem išao u Kabor. On je taj koji ispustio u Kabor. Ebu La as ovaj Ebu La As on je Ibn Le'bija, Ibn Abdel Uzza, Ibn Shems, Ibn Abdi Shems. Pripisuje se djedu, a po pitanju njegovog imena, razilaze se učenjaci, neki kažu da mu ime Muhejšim, neki kažu da mu ime Muksim, neki Lukajt, neki Jasir, neki Elkasim, neki Hušajm, a zilaze se znači popito njegovog imena. A majka mu je Haletu bintu Huweylid. Ibn Esed, ona je znači sestra Khatiža radijallahu talana. Krenula je u Hidžu i ostavila je svoga muža Ebulasa na širku. Pa je prije prije oslobođenja Meke je primio Islam, pa je došao u Medinu i je ponovo je uzeo Zainebu svoju suprugu. Ali vidimo kako je bio znači ovaj povjedljiv kada je dao obećanje da će šta. Pustiti je, mogao se vratiti u mediji, u Merku i nakon toga a, a, ovaj azabio i činiti a, sa njom se ne ljudski obhoditi tako dalje, no međutim To je bilo poznato kod njih, kod njih je bilo sramota da ne ispuniš ugovor i da ne održiš datu riječ kod pagana. Kad ti da riječ, budi siguran znači u njegovu riječ. Čovjek, čovjek ubije oca i dođe kod njegovog sina i kaže mogu li ja biti pod tvojim zaštom. Kaže možeš, ti si pod mojom zaštom. Kaže ja sam ti ubio babu. No međutim nema ništa god ti dok si kod mene, ti si pod mojom. Kada iziđeš to je druga stvar. Tražit no međutim dok si kod mene, gostci, jedeš, piješ i spavaš miran, niko ti ne smije zlo na niti. Pa su se držali te moralne osobine koje su bile prisutne kod ti ljudi, došao je islam, pa je samo znači potvrdio ih ovaj, i pohvalio ih. Umro je 12. hižeske godine gdje Allah u talanu kaže se da je preselio u nekoj od odbit, bitki i da je spaljen tako da se nije moglo od njegovog tijela ništa prepoznati, nebilo samo znači jedna lešina da je to nekada bilo jeli, živo biće. Ovdje kaže se u hadisu, nosio je u mamu k čerku Zeynebinu, k čerku poslanikovu od Ebulasa ibn Rebije. No zašto nije rekao ravija, nosio je u mamu, a bintu Ebulasu. Zato što je ovdje se koristi edeb, a to je u vremenu kada je to poslanika o sveme činio, ebulas je bio na širku. Pa nije htio da je pripiše babi koji je šta, možda, nego pripisuje se boljem roditelju. I zato djete slijedi boljeg roditelja. Kada bi musliman oženio nevjernicu i rodila djecu, djeca su šta? musliman. Kada bi bili dva nevjernika, I roditelj jedan primi islam. Šta su djeca? Slijede bolje roditelja. Slijede bolje roditelja. Tamman to bila majka. Djeca slede bolje roditelja. Imaju propis bolje roditelja. Jeste. Pa je ovdje rečeno umame bintu zene od ebulasa pa je ipak Ravija spomenuo da je od koga? Od Ebulasa, želeći znači da ima kada ona ima svoje potomstva. Ona je bila iz braka koji je bio validan u to vrijeme kada su je uzeli, u to vrijeme kada su je uzimali i nije to bilo iz nemorala. Ona je njegova kćerka, ali nećemo pripisivati njemu zato što on bio na svojme širke. Pa je to je bila znači preciznost od Ravije koji je znači spomenuo da je ovdje kćerka jeli, od Ebulasa. U ovome Hadiso je dokaz da je dozvoljeno u namazu da je ispravan namaz, znači kada se nosi a dijete ili kažu čak, na osnovu toga kažu i hajvan nekakav kada bi se nosio u ruci, mačku kada bi čovjek držao ili ne znam a, a, drugu životinju, pticu i sl. tome i planjao da bi namaz bio ispravan. Iako često se dešava da djeca znači nisu čista da djeca znači nisu čista a Pored toga, znači namaz će biti opet ispravan. I ovome hadiso je dokaz da je osnova, znači, a, kod, ili da, da, da, je, da su odjeća kod djeca i tijela da su čista, dok se ne dokaže suprotno tome. Hasan al-Basri prezirao, znači, da se dijete nosi u namazu, i to spominje Al-Muhib Tabari, u svome dijelo lahkjam, znači, prezirao je da se dijete nosi No, međutim, hadisi poslanika sa osrame ukazuju nasoprotno onome što je zastupao jele, Hasan al-Basar. I me hadiso je dokaz da mali pokreti u namazu ne kvare namaz. I tamo nije bilo više, ali da su raspoređeni. Kada bi se digao, uzeo bi je. I ponovo kada ide na ruku, spustaje. Redu. Znači to su pokreti koji su odvojeni. Pokreti koji su odvojeni. Mišljenje da tri pokreti u namazu kvare, namaz, nema dokaza. Nema dokaza. Ali sigurno da, nepotrebni pokreti u namazu umanjuju vrijednost namaza. U ome hadiso je dokaz da čovjek treba biti a, skroman i da treba biti blag prema znači, slavićima, prema djeci i prema... Ovaj, starijim osobama i tome i da treba prema njima biti u milosti. I ome hadisa je dokaz da je dozvoljeno nositi dijete u namazu držati ga, to je stavio mama šafija i druge uleme, koji zastupaju na ovo mišljenje, da je dozvoljeno dijete nositi bilo da se radi o farzu ili da se radi o nafili. Da se radi o farzu ili da se radi o nafili. I bilo se jedno radilo se o muktediji ili o imamu ili O klanjaču koji klanja sam za sebe. Kako god da bilo dozvoljeno je šta da se nosi, djete da se drži u namazu. Kažu malikijski učenjaci da je ovo bilo u nafile. Kažu da se ovo desilo gdje? U nafili, da je poslanic Al-Saname Klanjić na filu držao u mamu. Tako spominje Kadija i Jadu. I to prenosi od imamo Malika. Naučite mi imamleo vise da stokosu prostavio. Nači ovo je sad ovdje, nači među meshepska rasprava. Nači Šafijski i malikijskih učiteljak. Svakako eli s argumentima. Došlo je u vjerodostojnoj predaji da je rečeno je mu nas predvodio je ljude, klanjao je, a u jednoj se verziji ali se kaže klanjao je. Nosio je umamu mamu i predvodio je ljude. Ha, šta je sada? Na fila ili je farz? farz? Farz. Postoji bljeda mogućnost da bude šta? Opet? Na fila, je li tako? Postoji bljeda mogućnost. Ali, kada je poslanic, ali sam predvodio ljude, je li uglavnom predvodio u farzu ne u na fili? Farzu. E, pouka je onome što je šta? Pretežno se dešavalo. Tome je pouka. I onda kažemo... Uzimamo da je to u farzu, dok se ne dokaže šta. Suprotim. Ima hadis kod debu Davuda koji je jasan. Kaže se da je to bilo na podnijem najkindiji. Ima li sad mogućnost da kažemo da je na fila? Nema, jer nikada poslanik sa osan nije podnijeske su onda nekakavim šta u, u džematu. No međutim, hadis je daiv. Hadis je kod debu Davuda daiv, kako kaže šeha Albani u svome djelu daiv u sunini ebi Davud. Hadis je daiv. I bilježi Zubej Ibn Bekjar u svome dijelu Enneser i bilježi Mam Tabarani ovu predaju u svome najvećem muadžemu u 22. tomu. Da je od Amra Ibn Soleima da je spomenuto da se ovdje radi o sabah nemazu. Pa znači sa drugu verziju sadio samo opet je fars. No međutim u moj predaj ima uh, Amr ibn Sulaim az i znači ovdje autor samo spomenuo znači u predaji ja sam se vratio na veliki modžemi vidio znači da da je taj lanac pronosaca prekinut. Jer ovaj ovaj Amr ibn Sulaim je tabin nije doživio postponika sa oslame. Pa je predaja Mursel, pa i predaja Mursa. Kako će im gledati šta je Mursar hadis? Kada Tabin pripiše poslaniku. Kada Tabin pripiše poslaniku, s.a.v. Dakle, ispravno je kazati kada Tabin nešto pripiše poslaniku, s.a.v. smatra se Mursar. A ne ispravno je kazati kada predaja u kojoj fali ashab. Iako je po spoljačnosti šta? Isto. Tabin kaže, rekao poslanik, jer rekli, kazali, nedostaje šta? Ashab. Jer mi kada bismo znali da nedostaje ashab, mi bismo tu predaju odmah prihvatili. Sejdinun Musejib nije prenio direktno, nego je izostavio Aliju i kaže, kaže poslanik, sal sal ako je izostavio Aliju, onda je predostavio predaju pre, šta? Jer je odostajno. Pa je ispravno kazati da je Mursa hadis hadis koji prenosi Tabin od poslanika, sallallahu alayhi sallamu. Pa postoji mogućnost da je prenos igla od drugog tabina, od trećeg tabina, od četvrtog tabina, pa imate hadisa gdje sedam tabina prenose jedan od drugoga. Sedam tabina prenose jedan od drugog kao što je hadis da je Kur'an, da je Kulhuvallahu, ehad trećina Kur'ana. Od ti sedam tabina može biti koliko? Mogu biti trojica dajiv, mogu biti dvojica, može biti jedan i dovoljno da hadis bude slab. Zato se Mursa hadis ne prihvata. Ali je Ulema dala posebnu vrijednost Mursa al-Hadisima sa'ida ibnul Musa'iba. Zato što su većina njegovih mursel hadisa je potvrđena da su šta, drugim putima došle od od ashaba direktno. Zato što oni izrane skupine čega ta vina ima je 80 ili 70 učenika o svoji od svojih učitelja od ashaba. Pa on neće pronostiti šta od drugih, nego pronosti direktno od njih. Pa njegove hadisi, našto kada imamo šafije, iako bile mursel imaju posebnu težinu i vrijednosti. Pa i ova predaja kod imama Tabarani slaba, zato što je Amr ibn Suleim, a Tabin, pa je Daif. Pa se ostaje nam predaja koja je u vjerodostojnoj, u verziji vjerodostojnoj došla da se kaže je omun nas, predvodi ljude u namazu. Predvodi ljude, misli se na farz, Allah najbolje zna. Neki malikijski učinjaci kažu da je ova predaja dokinuta, da je dokinuta. I da je došla zabrana da se čovjek pomira u namazu, se vrti, se, nemiran. I ima predaj jeli, inne fi salati U namazu je čovjek zaposlen, je li? No međutim kaže taqeuddin u somedjelu htjemo lahkam ahkam a da je ova predaja rečena prije nego što je Abdulah ibn Masud došao iz Habeše. A dolazak Zainebe je bio nakon toga promjetju no, ovo nema jasnog argumenta teško ga uopće A i kada bi bilo tako ne može se ovom pri ovom predajom unamazuje čovjek zaposlen to je mogućnost samo dok idanja mogućnost dokidanja što prethodne predaje a predaja u šerijetu važi pravilo kod istanih učinjaka i samih residencije važi važi pravilo da jedna predaja ne može biti drugom, ne može dokidati drugom samom mogućnošću dokidanja u redu Nego mora jeste jasno što ukazuje na dokidanje. U protivnom mogućnost ne ne znači povlačiti za sobom potvrdu dokidanje. Neki učenjaci kažu da ovo vrijedi samo za poslanika sallallahu alejhi ve kaže kad je jad, Smatoviću da je to. Jeli Malikijski učenjaci on ne zastupaju u mišljenju i nastaju nastaje sada to opravdati Kažu poslanik s.a. je bio čovjek koji je posebno bio koncentrisan u namazu, nije moglo ništa zabaviti, nije moglo na njega prijeći ništa od, od nečistoće jeli, sa djece i tako dalje. Pa kažu to je vrijedilo samo vrijedilo samo za njega. Dobro, mi kada nađemo predaju da je nešto poslanik s.a. činio, je li to osnova da vrijedi za njega samo ili za njega i za njegov umet? Za njega i za njegov umet. To je osnova u svim znači, propisima. Osim tamo gdje postoji argument koji ukazuje da dotični propis vrijedi isključivo za koga? Za Rasulullah salallahu alejhi ve sellem. Ovdje imamo li argument da vrijedi samo za Rasulullah alejhi ve sellem. Nema, nema ništa što ukazuje tako znači da ostaje da ostaje predaja odnosno hadis na svojoj osnovi. Neki kažu da je ovo dozvoljeno samo u nuždi. Na primer čovjek ne može naći nikoga da pazi dijete i dijete će plakati i više će ga ometati, pa kažu dozvoljeno je u nuždi. U protivnom kažu to je za farz, a za nafilu je dozvoljeno. Za nafilo jele dozvoljeno. Neki učenjaci kažu zašto je poslanik sa osme nosio, znači u mamu, kaže ona bi plakala. Pa bi ga još više zabavila. I dekoncentrisalo namazu, pa je zbog toga nosio, znači, uma. No, međutim, sve ovo nema potpore. Sve ovo nema potpore, to je poslanik sva sveme činio i ostaje osnova da je to dozvoljeno, da je to dozvoljeno činiti. Imam neovježen stoku osudio i nazvao da su ova mišljenja sva batil. Da su batil, znači, ništa vna, da nemaju svoje osnove. Imam el-Hatabi, Ebu Suleiman, kaže... Ovo poslanik sa nije to ciljao. Nego kaže on kada je klanjao, u se je uhvatila za njegovu odjeću. I kada učini ruku, uhvati se za njega. Ili srčdu. I nakon toga je mora šta, dići? Sa sobom. Jednostavno kaže, nije on to ciljao. Nego dijete je znači, bilo uz poslanika sa osam hvatalo se njegovu odjeću. Pa je stoga toga poslanik sa osam digao uh, u mamu. I kaže dalje, ako je odjeća, koja je bila Šarena zabavila poslanika u namazu, kako došlo kod muslima u sahiju, kako kaže da ga ne zabavi dijete. No, međutim, i ovo nema miše i nema osnove. Nije spomenuto da je umame hvatala se za poslanika i za njegov odjeću, nego kaže se kada bi ustao, djigao bi je, a kada bi učinio seždu, spustio bi je. Znači, svojim izborom, salallahu alaihi wa sr. je to radio. A to što ga je zabavila odjeća, pa ako je odjeća, Šarena na čovjeka koja ga zabavi u namazu, Ima li kakva korist u tome u toj odići? Nema nikakva korist. A ima li korist da nosiš dijete u namazu? Kako ne ima korist? Ima korist znači za dijete, jer, znači, naravno ako insan duže je klanja i tako dalje, dijete to vrijeme može plakati i sigurno tako može čovjeka odvoditi od namaza i koriste znači u tome da se dijete nosi. I u jednom se predajna odi da nosio na vratu. Da bi je stavio na vratu. Irodoslovni predajegu Buharijes kaže da bi je stavio na svoj vrat. Salallahu alaihi wa sallam i da bi, i da bi tako klanjao. Neki učenjaci kažu, to je poslanik, salallahu alaihi da uradio, da to pojasni praktično, jer je pojašnjenje praktično upečatljivije nego šta? Riječima. Praktično pojašnjenje biva jasnije i, znači, upečatljivije nego poješenje riječima. Znate kada je poslanik Salasadime tražio da, saba da se briju kada su krenuli? Gdje? Na umru, pa nije bilo da zovem da uđu, pa su stali pa im naredio da se obriju. Je li, ko, je li ustao da se obrije? Niko. Ali kada je on ustao Salasadime i obrijeo svi su nakon toga krenuli da se briju. Pa je postupak, znači taj praktični ima sigurno znači veći a, utjecaj, odnosno a, ljudi ga lakše prihvataju. u ovome hadiso je dokaz da se daje prednost osnovi, a to je da čistoći, jel? A to je čistoći. Neki učenjaci kažu, možda je poslanik slozano nosio u mamu zato što je znao da nema ništa nijenoj odjeći. Odjeća čista. Znači, vodi se spor, djete kada nosiš ima na sebi šta? Može imat na sebi nečistoće. Pa kada ga nosiš, može biti da nečistoća pređe na tijelo, ili ti dok planjaš siš nešto što je nečisto, jel? No, međutim, ispravno je da a, da je odjeća, da je osnova da je odjeća ta čista, dok se ne su, znači, ne, ne, ne potvrdi suprotno, suprotno tome. Ovim hadisom imam Nesaija je naslovio poglavje koje mu ukazuje da je djecu do u džamiji. Da djecu dozvoljeno do voditi u džamije. I sve što je došlo suprotno tome nije vjerovstveno. Kao hadis koga bilo živno mađe u kome je poslanih ali sam navodi se da je rekao dženibu sibjanekum ili dženibu mesadžidena sibjanekum o međaninekom o širaakum o bejakum o husumatikum o rehaj asovatikum o ikamete hududikum nemojte kaže u džamijama dovoditi lude i djecu Ne mojte kupovati i prodavati, nemojite se prepirati u džamiji. E, šavajte nes nesporazume i nemojite dizati glasove, nemojite izvršavati djetske kazne. Ovo drugo mimo dovođenja djece i ovaj ljudi osoba nema zna, može znači imati osnovu u drugim predajama, ali za djecu nema znači nikakve osnove. Djecu treba dovoditi u džamije i ovaj hadis nije vjerodostojan kod hadiski stručnjaka, svi su mu prigovarali. No, međutim, ljudi moraju voditi računa u djeci kada dođu u džamiju vraćaju. Nije ispravno dovesti djete u džamiju i sjesti nakon toga šta djete radi, je li dosadno, da li ometa klanjače, da li ometa ljude na predavanju, da li... Ne, briga se mora voditi djeci. Znači, svoje djete pored sebe i uči ga, znači da sluša, uči ga da sluša predavanje i kada se govori riječi Allaha Tebara i poslanika, svala sveme, da ima, znači, poštivanje prema tom govoru i da se nauči, znači, da da sluša. Neki učenjaci kažu, u ome je dokaz da dijete koje je od mahrema ili kome je čovjek maherem, može se nositi da to ne kvari abdest. Vi znate da šafijski učenjaci smatraju, dodir ženije, šta? Ženske osobe da kvari abdest. Pa tu je čak u pitanju, znači, mali djeci je razilaženje, pa neki kažu, možda je to bilo preko odjeće a prekodiče no međutim ovo mišljenje je slabo ispravno je da dodir znači osobe nekvari abdest bilo da se radi o mahremu ili ženi koja je strankinja iako je to posebi zabranjeno međutim nekvari abdest a u hadisu isto tako dokaz da čovjek ako je nečim zabavljen na namazu što je nužno da bude zaboravljen sa njim da u tome znači nema nikakve smetnje i u hadisu je dokaz da se čovjek treba lijepo obhoditi prema znači djeci svojih bližnjih, kao braće, sestara i slično tome, jer na takav način pridobija samo djecu isto tako njihove roditelje. Jer jedno pravilo glasi kod uh, danaske odgajatelji puno spominje u stvari vidimo da je to došlo iz sadisa poslanika svala Allahom sveme ako želiš da kupiš čovjekovo srce onda se lijepo obhodi prema njegovoj, prema njegovoj djeci. 14. hadis u poglavlju, četrnesti zadnji hadis, u poglavlju svojstva poslanikovog s.a.v. namaza, ovim ćemo hadisom inša ova završiti ovo poglavlje, kaže autor Anes ibn Malik, radijallahu anhu, ali il nebiji s.a.v. kale, i a'tedilu fisuđud, wala jebsut ehadukum ziraajhi in bisatal kelb. Kaže Anes ibn Malik da je poslanik s.a.v. rekao, budite umjereni u svojim seđdama, I neka niko od vas ne pruža svoje podlaktice kao što to čini pas. Ravija Hadisa, Nes Ibrim Malik, o njom smo godili u poglavu iz Tetabeta. U ome Hadisu je naredba da se obavlja sežda na šarijetski propisan način. Na šarijetski propisan način. A, ovaj ili atidal ili umjerenost biva tako da se stave dlanovi zemlju, i da se ruke rašire u stranu, A, što se može više, ali da se ne ometa onaj koji je pored. I da se dobro pritisne čelom i nosem na zemlju. Poslanik bi se tako činio da bi se moglo vidjeti bijelina ispod njegovog pazuva da nije imao na sebi odjeću. Kažu učenjaci da je tako skrušenost povećana i da tako više, lakše je čovjek pritisne svojim čelom i svojim nosem o zemlju. I tako Ne oponaša lijenčuge. Čovjek koji ispusti ruke na zemlju, ispusti glavu, još samo mu treba onaj mali jastučić staviti sa lijeve strane i samo da obori glavu. I on je spreman za spavanje. Tako, tako se ne može lahko ni dići sežde. Tako mi je lijepo. To, to je osobina lijenčuga. Tako čovjek u namazu se ne ponaša. U namazu znači nema tog lijenčarenja. Pa kaže ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem in bisatal kelb kao što to čini pas. Ovaj hadis je kao riječ poslanika sallallahu alejhi ve selleme el aidu fi hibatihi kel kelbi yaudu fi qayih. da nekom je poklon, pa se vrati, to mu je poklonio je kao pas koji povrati, pa nakon toga jede ono što je povratio. Čovjeka da nekom nešto pokloni, ne treba se vraćati i nikada to više tražiti. Gotovo. Ako se vrati da to traži kliči ovdje u ovoj životinji. Je mnogo mnogo. poklonio si nešto i to si dao radi Allaha te bara kvala nekom je poklon, nakon toga ne vraćaj se nikada više onome što si dao. Pa hadis ukazuje znači na pogrdu. Želi se s njime zači ukazati na pogrdu ovoga postupka i time je upoređuje znači, sa postupkom ove životinje. I u hadisu je dokaz da je da ne treba čovjek, znači, oponašati. Oponašanje životinja je općenito zabranjeno muslimanu, a narošto, znači, u ibadetima. A narošto u ibadetima, ali tome se navodili brojne hadisi, da se ne oponaša, znači, e, ili da je da je spomenut klanjač u pogodnom kontekstu kao pijetao koji klanja i kljuca i tako dalje, upoređene, znači, sa životinjama. U jednom se prediku muslima kaže olajte bez srp. Neka ne uzima svoje podlaktice za A, a, srđade koje prostire. A, kada prostire, prostire ruku kao šta? Kao srđadu da je prostire. Ne, nego znači ruke srevoj dići i zaširiti se u stranu. Tako je činio poslanik sa osramme, tako kažu da je mogla a, moglo jedno jagnje proći ispod njegovi znači ruku, a u drugoj se predaju kažu da se sa sahabi sažaljevali kada su gledali poslanika sa osramme koliko širi svoje ruke u stranu. Ovo je bilo nešto ukratko, znači u ovom hadisu i Oj, 14. hadisonom smo završili poglavlje Svojstva Poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem na meaza. Potom nam dolazi poglavlje smirivanja na rukuu i o čemu od učiteljskog karoma našim narednim druženjima Allah Ima braći pitanje vezane iz ovaj hadisi, mi to da boje. Mi je ne da Što tiče onaj padanje na, na sveti i kad se ruke rašere, kod uh, klanjanja farstna maza, recimo kad je... Kad, kad je uh, sad. Stig. Zapravo. Dobro. Iman da se nemoju ruke pa se oni moraju skupiti s to primjerke dostaju da on padne tačno baš sa lakom lak. tako da ne može držati ruke nego može dignuti ruke znači, dignuti, nema veze koliko je sap zbijen, uvijek se ruke mogu dignuti znači ruke dizanje ruku od zemlje da budu odignute nije sporno to se može uvijek, koliko god da je saf dignuti Nabijen to se može uraditi, no međutim ne može proširiti možda. To je teh. I kada mu meta u drugi, no međutim da ih digne, u tome nije, to nije spor nikakav. Ne vjerujem znači da može tolko saf biti ovaj uh, nabijen da, da da čovjek ne može dići nego da mora spustiti ruke. Znači uvijek se mogu odvojiti, vid to da se odvoje, dok ih je odvojio, nije znači u opropsadizam. Ostavio jedan sunet zato što šta? Nije u mogućnosti da ga primijeni. To je druga stvar i tu ima opravdanje, ali da spusti ruke ovako, to je I ne kada bi bila takva situacija da mora, zaista, da predpostavljamo, mora, ne može drugačije, onda ne, nema odgovornosti, jer on to nije radio, znači, namjerno, prisiljene na to, jel? Tako da, u svakom slučaju, znači, nije nije to ako boli da sporni. Što je, na većim mjestima se da je, da je, da je, sad ima više Dobro. A djece su mala, a on se vrime od djece. Krenuje namaz, da da se on djeci ili o ranomazu? A mogu djeca oprići, naprije kao šta hađa. Mogu djeca, djeca da da se poglede tako. On ima djeć sa sobom u džami i... Naprije na hađu. I sad ovaj, krenuje namaz, ali ona, ako se bude poglede, namaz... Hađu je drugo, hađu je drugo. Hađu je, znači milioni ljudi na hađu, sredina strana, to je drugo. Znači, naravno da će, da će pas djete i da prekine namaz i dode... Da, da uzme dijete da ste bi izgubilo to je to je preče sigurno. To nema sveće. No međutim drugo je džamija. Džamija nalazimo su džamije svi znamo džamiju ovaj dijete da izađe u hodnik jedan u drugi da se vrati ponovo Razlikuje se znači džamija od, od, od mjesta gdje poslije moguće znači dijete opasao da se izgubi i tako dalje. I nazad kada kada to dijete ode čovjeku. Kakav će njegov namaz biti? Nema tog gramazarišta znači on nema znači to je zašto čovjek ne treba početi s namazom gladan žena postavila tamo čorbu i pitu i salatu i sve i on i on sad stavio da kanja. U šerijatu ne, prvo jedeš, čeka da de ostavljaš namazu u džamatu zbog čega? Zbog sofre. Jel u redu? Namaz u džamatu ostaviš zbog sofre kanjaš sam. Da te ne bi na, u namazu da te ne bi odvodilo, el' tako? Pa šta misliš onda dijete, kad ti ode ovaj Uh, i i uh, nađeš se izgubi ode kroz safove i ti sad kažeš pa klanja, i nakon ti u sve što ga nakotoga tražiš dijete nema tog namaza ništa to se razlikuje znači od od od od, od, od, od, od Ja bih samo ovdje rekao, kada ćemo govoriti o djeci, i braću, dolazimo ovdje, znači, u džamiju, i, ovaj, znači, imamo djece naše sa različitih, znači, krajeva. Prvo različitih krajeva je iz Bosne. I imate onda i djece, znači, iz Makedonije, i možda će biti sutradani sa Kosova, neko i tako dalje. Moramo učiti našu djecu, znači, da se opvode prema svoji djeci jedna. Ače znači, ne smijemo, ne smije naša djeca naučimo meni to je sigurno. No, Međutim djeca ponekad po svojoj prirodi ha, a, gledaju znači između sebe i prave neke kakve razlike i tako dalje. Mora uči znači djecu da moraju svi biti kao jedno. Znači kad dođe u džamiju ja bilo djete sa kraja eg istoka ili zapada i bilo dijeta iz moga sela kod mene su svi isti. Može biti prijatelj kojim se druži tako da je to nesmetano, međutim da djeca budu ista da su tu neka nikakva razlika. i znači, da bude dru, druženje, da bude što više sa djecom koja nisu znači gde ni sa njim ni u istom znači onome mjestu gdje stanuje i znači sa kojima se rječe rjeđe viđa da sa njima više druži nego sa drugom djecom to daje znači ovaj odgajanje znači djece na tim temeljima treba biti ovaj tema biti znači naša zadaća ja znam na fakultetu kada sam bio bio